مولانا محرموالدن کو مولانا ممتی تو سفافات سید دورا تفسیر القرآن لا تانوے نمبر کے سٹھ سکو محلہ بلرخیر مرغوث کی وہاں اتارا نو دوزارات کی شعر تدید ملایدو پتھ یا سیتائی اشنا ودی تاید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگیر آرار سوابی پروپریٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر نقلی لمبر ایک در موسیٰ علیہ السلام نا او پدی کې ذکر د انعامات سلاساو پا موسا علیه سلام بانده اول انعام وانا قد آتینا تاکیق سور کنو منگا موسا علیه سلام تال کتابا کتاب لرا و جاننا دویم انعام او گرزا ولو منگا ماهو دا سرا اخاو رورد دو حارونا چیارون علیه سلام وزیرا پیغمبر فقلنا اوی منگا ازهابا لاد شیطاس دوارا الالقوم اللزین کذوبیات نا قوم آتا چنیز بدد دروی کرد دا اینتونو زمنگت فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پَسْحَلَاکْلُ مُنْغَا عَغْيْلَرَا دَا اِنْعَامِ سَالِسَو زکر دشمن تبا کول دامیو اِنْعَام دے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پَسْحَلَاکْلُ مُنْغَا عَغْيْلَرَا تَدْمِيرًا دَ جَرُنَا وَقَوْمَ نُوْحِن اللہ اکبر ذېم دليله نقلي وا قوم قومانوهین ای اهلک نا غور نوح علیہ السلام <سؤال> دا مساله کلوه چې برکت وله یو الله او ګور موسی علیہ السلام او هارون هغه دا مساله کلوه برکت وله یو الله دے قوم نوح نو ما منلې نو ما هلاک کړو تاسو به ما هلاکم کدا مون نه منلا و قوم نوح او هلاکم گا قوم نوح لارالم ما کذب روسلار کلا چې نسبت د دروغ او کوي انبیاء کرام ته اغرقناهم ورکړو گا دیل را ورسولیم گا غیلرا د فاراد خلقو آیتنا او تیار کړه منګا د پارا د زلیمان واسبن اديما صاحب دردناک واجا وا دان و سمودا حواله کلو منګا دیاں او سمودیاں اوا کوی والا دا کوي والا سکو ګور ا دا درین دلیل نن کلی سمودیاں دای سلورمه واسابو راز دای پینزم ا پیغمبران راغلو دا مساله کړي وا چېل مبارک فی کل شین هو الله خو چا غي نو منل نو الله ما هلا کړو الله تاسو به توا کوم کوئی والا مفسرین کرام ذکر کوي دایو قوم چې دای خپل پیغمبر هغه کوی تا غرزولاو او کوی کې پیغمبر مړ کړو وان کورونن داش پغم دلیل نقلی او په نړۍ مبین ذالک اطما وینځ د دې کې کثیره ډیر لرا وکلن ضربنا او تول پټولا تولتا زرب ن بیان کلو منگا لو الامثال غیتا مثالنا وكلن تدبرنا تدبیرا او تول پټولا هلا کلو من تدبیرا د جړونا ولاقد اتو على القريه التي اوم دلیله نثلی او تحقیق سره د راغلی دی ف اکلی باندي اوم تو رات مان تو را سوچ باران ور ش باغی باندي ما تو را باران با د باران د عذاب د کانو رہی خود باسی کی تر شو کان باران دا عذاب باران بد افلم یکونو قوم د لوت علیہ السلام ته مراد ده ها افلم یکونو چو ګری غیلرا او ویني اګیلرا بل کانو لا یرجونا بلکی دلی لا یرجونا نشور چومید نلرید دوباره پور تک د لقبرنا و اذ ہراو کا زاجر پکافیرینو باندے او زاجر بی استہزاء انبیاو سره ټوکی کولی او د د زماني د جاهلیت یو رسوم دا یانو د هک سره ټوکی کول دا یانو د هک سره سره انبیا 3640 کې چې دایانو یانو سره ټوکی کول د زمانی د جاهلیت د رسومونه یو ظلم او دا د ظلمونه یو ظلم دامو الله ویداراو که هر کلچو وینی تا لرائیت تخیزونک ایلا هزوا ننیوی دی تا لرائیلا هزوا مگر پٹوکو بانده احاز اللذی ویدی احاز اللذی باصل باصل اللہ رسولہ آیت دا آغا سڑی د چرا لیگلی دی اللہ تعالی پیغمبر این کادا لیو ظلونا توحید تا گمرای ویل او موحیدین تا گمرا ویل دا د زمانی د جاہلیت یو ظلمو الله اکبر او سم خلقو پشتے اول الحلوائی والخانک چکم زائکی معاہدین وینو دا ګوره دایل خوال مزی دا آغا ٹیم کیا گئی وی معاہدینو او دارنگی توحید تا گمرای ویل اس را فازد دا معتزلہ دی آوائی معتزلیو زکا تا تا حیز راغلہ دے اواغی کی با احتضال کیوایا بیا حیز دا تا راغلہ دے انکادا لیوزلونا قریبا ویل این کا دا یقیناً خامحانیز دے وے چه اڑو لے وے دا منگ لراغن آلیا تیا دفل اخدایا نونا لولا ان صبرنا لیها لی خطا کردے وے گمرا کردے وے گورا توی تا ان الله حتینا دښتایانو زمنګا لولا صبرنا کچر نه و چك لک شوه منگا الایها پای باندې و سوف او سردا چی په بشدای خینه روانه عذاب هر کله چوینیا عذاب لرا چی سو کو گمراه اعتبار دلاره ارا ایتامن تا خزا الہ هو هوا ایتا غور کله ده اکستا زجر مشدکین باندې چین جوړ کله ده اغه خدای خپل فایش خپل لرا خدای خوایش گرزوله دی بس آغا پا سروان دی او پا خپل خوایش خدای گرزوله دی خپل خوایش اغیر چو اتصوائی نو اغیر خدای گرزوله دام د دا زمانې د جایلیت یو ظلمو خپل پا سند پا سروان الله اللہ حکم تغاڑا نکی خودل خپل خوایش پا ستلل او سند آغا دی لگا خپل تٹو باندی سور دی یا دویم اما نا مفسرین ایک رام دا ایا غور کړه د اګه کستا چې جوړ کړه د خدای خپل هوا او به هوا او خپل پلباندې پخپل خوایش باندې خدای ګرزوله ده بس ګوري چې کمزای کی پښونیو قبر تور فریزې پخپل خوایش ځان له خدای ګوري اف انت تکونو تسلین اف انت تکونو آیاتو په دای باندې بشیزې ما ایا ته با یې با لې په دې باندې وکیل لازمار نه داسنه دا, دا استفهام لن انکار عام ته سبو داتسلی عام ته سبو آیت وګمان کیا ناخسرو مېسمهونه چې اکثره د دې نه او ری قران کریم لره او یا نقلونیه پويګي په قران کریم باندې نه دا داسنه دا انهم الا کل انام ندي دایمګر په پشان د ډنګرو فو دا د اخرت کې پا امور دا اخیرت که خواه. پا امور دا اخیرت که دا سی دی اللہ وی لکا دانگر دانگر. دانگر و پشانتی دی. پا امور دا اخیرت که. ها. دا امور دا اخیرت والی وام. جون دا دنیا لدیر خواه پوئی گی. تاس او گوری لکھ سور روم آیات لمبر اوم. اللہ لمبر اوم آو الله تعالی ذکر کوي وعد الله وعدد الله تعالی دا لا يخلف الله وعده خلاف نکي الله تعالی دا وعد اخپلې شپغم نومخه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اکثر د خلکو نه پويږي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ها ها پويږي پازا باندې د ژوند دنيا نا وا هم عن الاخرته غافل او دېدا اخرت نه دي به نه بالکل به خبره دي امور د اخرت کې بلکل نه پويږي او چې د دنیا لشي نو بیا ډېر خپويږي بس دا جی چې د دنیا خبره شي دا جی نا ګور کنه اسلوټ بدل شوی د پیسرا پرې اوتي دا ډالر په دورا کې لوځدا دینار په دورا کې دا ګور هم په دورا کې دا ډیلا دنده دی 80 داسې دا دا پوئېږي چې تب وایي چې دا له یو شې ده ا دا تا استنجا تاسو ته وکي نه بس د استنجا چلواله نور زینور بس دا ګندا کولی بیا او لګره بجې وسره پچن ختي بیا د استنجا چلواله نور زیدارس او ایس نه خبرني په عمر د دین کې دین نه خبرني ځان خبراین نو غویا ني او الله پیغمبر تو ایتو وایګنه کډیر د دینه قران اوری او ب قران پویګ ناس, ناس خوبی ډیر خو پکی دا سیم ناس خوې قران ته او ریم وګاره پویګ پنا بس ازه و ناس ته دې ته ناس ته شودره گدې سو یو څه چې زه ديای کی د اعتراض کوم داو کم الله انهم الاکل انام ندی دا مگر پشان د غویانو په امور داخلیت کبلکه هم دی ازلو ډیر بدر دي سبیلا پي تيوار دلارې کې د غوينا د پاسه دي الله وي alam tara pinzam dalil e aqli alam tara ayata ghor na kray الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ آيَةً أَنَّهُ خَلَقَ لَكَ قُدْرَتَهُ نُدْرَ فَلْتَقِفْ مَاذَا ظَلَّ سَرَنگه غواړولې دي سوری والا او شاګه چرخه خید الله تعالی گرځولې دې لره اولاد په یو ځای ثم جعل الشمس بغر زولنه نواره لاره په دې باندې د لا علاما سوری گرځولې او نواره په دې علامه گرځولې دا دادل چا کړی دي ثم قاذناو بیا رات غونډوی بیا را غنڈاو منگا بیا را غنڈاو منگا دی سورو لرا الینا د زائن چزم منگا خوخا شیخ پل زانتا اے حیثو عردنا قابض وینی سیرا پرا طولولول لگو لگو سرا لگ لگی را طولول دا سیا و بیای ختم کو و هو اللذی شپاگم دلیل آقلی چه برکات و او الله ده او دا الله تعالی اعزات چه گر زولی استاسو د پارش پال لباسا لباس او او گر زولی ده خوب لرا صبح تا آرام وجعل النهار نشر او گر زولی داره لرا نشر د پارا د پورته کیدلو او هو الذی ومدلیل العقل ده الله تعالی اعزات ارسل الرياح چر علی گوا گندرا بشرم بینه دای رحمت ده پارا د زیری بینه دا رحمت مخک ده باران مرو بن قبولنا و انزلنا من السماء ماء او ور و من گا ور ول دي من گا د برنا باران طهور پاک پاک يا ما ان طهور او با پاکي پاکي پاک او بده برنا را ورو دید پارا لينحي به چتا ز کوم گا پي سر بلد تم او اس کو منگا اوس کوو منګه دی لرا ممان په چا باندې خلک نه چې پیدا کلي د منګه اناما سروي وا نسی ک را مخلوک ډیره واللهقد د غفناو با نه هم تا کیک سره اړه هو راړه منګه دیغ باران لرا ب نه هم په ما ب د دییکې ل ذکررو د پاه چې دی ننسیتاخلي یا لقد سر رف نه منگا اړه راړه کریم لرا په ما ب د دییکې ل ذکرو د دپاره چی دی نصیت و آخلی فا آبا اکثر ناسی پس انکاروکا اکثر د خلکونا داریوشی اللہ کفورا مگر کفر کفر نا نه نکی نور ارس نا انکار که کفر بانده دیر خرازی والاوشی نا او کچار خواف حیز منگا لبعاسنا فی کل قریت نزیرا لن را لے گلے بے منگا پا او کلی کی یو یر او کلی کی ومو یو یو جدا پیغمبر را لے گلے لیکن تمو د ټوله دنیا د پاره کړې لیکن لم نشا ذالکا وجان نا کنزیرا موږ دا سونو کله تمو د ټوله دنیا د پاره یې روان کو ثم تابداري من قفرانو او جهادو كده سرابيهي پده قرآن کريم بانده جهادن كبيرا جهاد لوهي ده قرآن کريم بيان جهاد كبير جهاد كبير ده ده قرآن کريم بيان وهو اللذي دا اللہ تعالى دلیل عقلی اتمو دا اللہ تعالى حضات مرا جلبه رینه چه پیدا کرد ده دریابون هازا عزبون دا یو خوق ده فراتون تندما تونکه و هازاو دابل ملحن مالگین ده اجاج مرحی که انختون که اجاجن تریخ و جعال بینه ما گرس ولی پا ما بینده ده دوارو که بردخن پرده و هجرم محجور او بند پتشوی دسترگونا محجورا پتشوی دسترگونا گورا اکثر ازائینو که دا سوی چه دا سی او با یو شو یو طرف تشنی او باو بل طرف تدا سی خڑو با لکه د اٹک دی پول سا خلان نیچه و دارائنگے یوزای کی زماکا کے دن ندا سے دریا بوندی چازماکا کے دن نہ دریا بونا کم دینوں سے ترخیو بو سو پھگے د یوزای او بہ سامیو دبل زای خرابے دادل چا کڑی دی د اللہ اللہ وہ هو الذی نحمد لیل اقلی وہ هو الذی د اللہ تعالی خلق من الماء بشرا چھ پیدا کڑے دوبونا بشران انسان فجالہ نسب و سرا فز گرزا ول داد د پاران نسب و او سخرگانی سخرگانی سخرگانی والا جوڑا کرده الله اکبر دام اللہ نعمتونو توش میرل فجا علا ہو نصب وان سهران نصب چرسدی نصب معلومی حرامی نی دالوی نعمت ته الله اکبر او څرګنی چې وي دام نعمت ته وکانا ربک قدیر او د رب ستا قدیره قدرت ولا وي عبود من دون الله او زجر مشتکین باندې چې دا نور خلقونه برکت طالاش کوي و یابودونا بندګي کوي دیمه سواد الله تعالی نه دا سوچ نه فن شوور کول دی لراو سرر نه شوور کول دی لرا او د کافر علی ربیহি پخپل ربانه ظهیرا شاګر ځون کې ګورې ګنې مانی دی وکانل کافیر علی ربیহি علی الله اکبر یاودا معنا شاگردون کې معنا مې وکړه دویم معنا ما د کافر په خپل, خپل رب باندې زهیره امدادی د شیطان زهیره ل شیطان په مقابله د رب خپل باندې مقابله او امدادی د شیطان بالا معنا وکانه ال کافیر علی ربه ای ل ربه علی فه معنا د کافر د پاره د خپل رب یعنی د حکم د خپل رب زهيره شاګر زون کي د حکم رب تا د رب حکم ته شاګر دی يادا معنا وکال الكافر ده هر یو کافر خپل رب نه زهيره ذليلا ذليلا ذليل ده ذليل هر کافر د الله په نسبانه ذليل يا وکال الكافر على ربه ربنا مراد معبود باطل او ظهيرا مراد قوي ما نه داشوا ده کافر فخپل رب یعنی معبود باطل باندې ظهيرا قوي او زورا ور ده خدا خپل رب نه زورا ور ده اخټو کې پروته اس نشي کوله ده خو بیا هم سنا سلا څخه پخوازاي دا غنه خوده زورا ور ده مشرک شوی دا هغه چغی چغيوي الله وما ارسلناك الله جواب دا آغا سوالات سابقہ چیارہ موجزات راڑا داو کا داو کا دا غی جواب ټول چې منگا تصرف گرزولے زیره ورکا انکے و یرہ انکے او دا تسلیدا سره د صداقت دخه مری فاطنا وما ما او نه دګر زولمږه تعال را ایلا مبشر مگر زیر ورکه انکه ونذیر او ير ورکه انکه قل اوایا ما طریقه تبلیغ او تعلیم قل اوایا ما اسالوکم علیه من اجر نو غالم ز پته بان نو غالم د تا سنا پد بیان باندې مین اجرن سمزوري الا من شا ایات تاخذا ال ربه سبیلا استثناء من قطه ما غرض چا و خشی چونی خپل رب تا لار نفل یت تا بیانی زما تا بیداری دو جزا موزود تا یا متصل دا مانا نو غالم نو غالم دا تاسو نا بیان باندې من اجرین سمزدوری مگر سرب دا غا چه دا چا خوخشی خپل رب تا دی لار اونی وی دک که مزدونی دا نو غالم چه رازی رب لار لار بس در رب لار لار نور می سمقصد نیشتا ده کل بروسا و توکل تسلی و توکل او باروساو ک عل الحی الذی بازاد اج باندې سات باندې مرگ باندې مرغ نارازی وسبه او تسبیح یا نو واپس تعین دا باندې او د کف او کافید دا الله تعالی په بګونو نو د بندګانو خپل باندې خبردار الذی ابادشا لسم دلیل اقلی اغا بادشاہ په دکریس منو لراو پیدا دکریس مکه لراو اغا سچ په ما بین لري دواړو کی دي په اغش پاگو ساعتونو کې بیا قائم شو بارش باندې ار رحمان اغه د مهروان فس ال خویرا الله اکبر با زیده دا فس ال هو خویرا فس ال هو سوال دنا چې خبردار دي خبردار دې زکات سوال کو یا فسل به عنا عباده ته کا سوالو کا د بندگانو د اغب نا خبيران خبردار نا دا بندګانو کې چې کم خب پوو خبردار دینو د غنه سوالو کا او غنه تپوسو پوسو کا وا اذا قيلها او هر کلاچو ویلشی لهم دیتا او سو جدو سجدو کی دپارت محروبان بادشاہ قالو نوائی دی ومر رحمان سوک دے محروبان بادشاہ جواب سور راد تاسو گو رئی او تیر شو سور راد آیات لمبر دیر شمک او گو رئی شاوی سور آیات لمبر در شم اللہ ارسلناک فی امتن داننګلی گلی تا لرمږه په امت کې چې تیر شوی دی مخ کې دا غینا نور امتونہ دیده پاره چې اول ول تپدای باندې الذی ا قران او هاینا الایکا چې موږ وې کړي دا تا واه می یاکفرونا بر رحمان د انکار کید مهربان بادشاہنا دا ویلا سوک دی کل او آیا ہوا ربی دا محروبان بادشاہ ربی رب زمان دے لا ایلاہ الاہو نشت دے حاجت روا مشکل کشا دکک یو اللہ دے علیہ توکلتو فدباند بروسہ کڑ دما او دتا دی گرز دلزمان کل ہوا ربی دا محروبان بادشاہ دی سوئی ومر رحمان ایو تا چاسوک دے هو رببی اعظم رب دے ان اسجدو وای دی آیا من غسجدو کولې ما تا مرونه هغه صدا چوکم کې تم غتا وزادوم نو فورا زیاد کی دی لرا دا بیان په نفرت کې د دینه تبارک الذی یو لسم دلیل عقلی تبارک الذی او عادت دا بدریم زلباند برکات والده ازا چې ګرځول دي پاسمان کې استور لالا او ګرځول دي په دې کنوار اواز موږ مې روخانه وهو الذی ذل سند علیه عقلی او ده الله تعالی آغازات جال اللیل و النهار چې ګرځول دي شپ ورځ خلف تن نائب دی یوبل یوبل په سیرات نن کې لمن ارادا د پارا د اچا چې را د کوي نیتی دا چې نصیت واخلی او ارادا یای نیت وشو کورا د شکر یا اراده کړي وي د شکر نو الله را لی ست د دای دا پیدا کړي دي د دای د ابر د پاره دی توي دلائل اول باب آئے کې دو لس دلائل عقلیا او دالنګ دلائل نقلیه و فدی باندې چه خ برکت اچون کې پار شکی غدا الله ذاته بل سوق او نه اعتراضات په پا پیامبر پاک دويم بابو عباد الرحمن الله اکبر دا دويم بابو په دې نه صفات د مؤمنانو او دا و عباد موصوف سره د خپل صفاتو نه مبتدا او اولائک یجزاونل غفوراء آيات لمبر 75 اوبه خبر شي وا عباد الرحمن او بندگان دا محروبان بادشاال لزینا آا یمشونا للارد یمشونا چه گرزی اغیب اول صفت یمشونا للارد چه چې روی اغیب از مکاکی او هاو نا پا جزی سرا و ایداختو ملجائلون اول صفت دا جونتی روی پا جزی سرا ظلم نکی بربریت او جبباریت نکی یم شونا علال ارضی جوانتی روی علال ارضی فزمکا بانده اونا داج زی سرا دویم سفتو ویداخا توبهم الجاہلون او هر کلاچ ملاوشی ددی سرا مخامخشی ددی سرا جاہلان قالون ویدی سلاما درست خبر درست خبر توحید و سنت توحید و سنت خبره راتا چې مې شي و سره انده و تا وي ګورا توحید نظریه دادا د سنتو نظریه دادا یا سلام د متارکه چجایل و سره ملاوشی پتاي زماره الله صلی الله سلام وسلم نه خان زب ایزه زعل بس لړکیګا والله زییننا دریم سف یابی توننا ل را بهیم چې شپی شوګې راوي دپاره دضا دفپل را س جادن حالت د س کې وقعیاما او په حال لد دېدو کې یا داسی حالت کې چې سده کوونې وقعام او داسی حالت کې چې د وړړوي کاه چې ګور نو د شپیت کا په سجدदा دی او کله قیام کې دی۔ داد مومنانو صفت واللزینو آنکسان یا قولونا سلو رم صفتو ربنا چه دیوائی ای رب زمنگا لریکی زمنگنر عذاب دا جان نمو بیشک عذاب دا ای کان غراما دی اغتاوان کان غراما دی اغرا ہمیشا ہمیشا ای نها بیشک س میبیش کدا جہانم ساعت ډیر بد دے مستقرن روز اعتبار د زایدې ساره دو و مقامه او په اعتبار د زایدو سېدو ولذینا پینزم صفته ګور اول صفته دا جوان به عجز ای صلته رہی دیم صفته دا جاهل توب قران او سنت کي چکا لاغن نه پوي کې نوته ای زلر کېګا دیم صفته دا چې د شپې عبادت پکې او دا ډیر بهترين شته ډیر یو بهترين شته رب کائنات اوه اسمان د دنیا ته ما يليقو بشانه تعالی عرشی آر او ارش پیته او چغوي حل می مستغفر فاغفر له حل می مسترزقن فارزق له سوکرو زیغوتون کشته چې زو لروز ور او با خنا غوفتن کېشته چې سي معاف کما الله اکبر او څلورم صفات دا چې د جهانم نه فنا غاړي فنا پنځم صفات دا چې نه بوخل او نه اسراب کئ درمیانا مال لګي درمیانا ولزین آکسان ازا ان پا کوهر کلچه دی خرج کوي لا یوسرفو نی اسراب نکوی و لم یقتروو نبخل کوی وکان بین ذالکا اوی پا ما بینده دی دوارو که قواما برابر ولزین آکسان شپگم صفتو چه غیر الله تا چه غنوی او نفس نوجنیم او دارنګې زنا نه کوي ولذینو اګه سان لا یذونا چې نه بلی د تعالی سره ایلان اخره بل خدای الہن اخره بل حاجت روا او نو وجنی د ای اغه نفس لراچ حرام کړل دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سرا یا قتل او یا زنا بادل احسان کی او یا چې کمنه مرتچی ولا یذون او د زنا نه کوي الله اکبر نېکان بندگان اګه دی چې زنا نه کوي و مې يفعل ذالکا چې او کدا کار یلقاساما یو ځای بشید غنا سره یا بدلی د غنا سره یو ضاعف له العذاب دو چن بکلې شید د فرعذاب پرز د قیامت باندې الله اکبر تضیف په اعتبار د کثرت د ګناونه دی چې شرک دی قتل زنا دا نو زکه ولا ګنا ډابل باور کول شي ویا خلو دو او سی با دے فی پاغی کے ویا خلو دو اوی او با دے پاغی کے موحانا زلیلا الا من دا زمیر دا سراخ کله دے الله اکبر شیح د کابل گرام اوی باوی وی دلته د قاری سیم نلکتا فوسو کچھ دا فی ہی که زمیر دا سوالی دے ولو گت شن دے بوئی دا د حفظ قرات تے آو قرات خودے خوال دا سوالی دا سوال چې دل ته حالت د غصې د باري تعالی ده او په حالت د غصه کې د خبرو وګدولې شوګدولې وګدولې شند زکه د زمير وګد شوې ده حالت د غصې د باري تعالی ده الله وي چې چا دا کار وکړي چې قتل وکړي او, او دا رنګ زنا یو زنا او دا دا چې شرک وکړي نو الله الله به وي دا سي چې کم ده غوسه وي وتعالى او جهنم ته ورلوله کې او ذلیلې بكې ایلا من تابا مگر آغا سوک چی تو بیاستاو آمنو او ایمان راڑا و عملو کامل نیکو پس دابو زرگانو بدل بکی اللہ تعالی سیاتیم گناہ اندهی حسناتن پنے کو بانده گناہ و پنے کئی و اینا بدلی گی نا دیستا مطلب شو یو حدا اغا تسکیرہ بدا اغه اور لا په خې تذکری باندې بدل کړي مفسرین کرام ذکر کوي مخ کې به بادياده ده خو چتوبه ويستا ټول خلک صفت صفات کوي سوره خسرایشو ګره مخ کې بلشان اوس بلشار نه اغه خص صفته اغه به زیادي کې وبد صفته اغه به خلکहीर کوي دا مطلب ده یا دا مطلب قوت بد با ورلا په قوت باندې بدل کړي لگا حدیث کراځي چې انسان ن لږ ن دغې مطلب دا دی چې طبیت د انسان نبد لږ خو مصرف د انسان بدل شي لکهذې عمر طیتې سختو مک سختو ر سختو لیکن مخکې غصه به سړی په مسلمانانو باندې چې مسلمان شو نوبییا غصه په کافرو سړی مصرف مصرفې بدل شو یا حسنات نه مرا تو بده یعنی دا غا توبه یستل دا ہی حسانه دا دا ولا نیکی ورک لکنه چو توبه یاو یستا اکبر او بل دا دا توجیحات مفسری نو کڑی دی خواللہ لو محروبانا بات شا دی چه کل انسان توبه اوباسی خکا ملا نو دام سبایی دا ندا چه اللہ لا یوسع سوکتا پوس نشی کولې چاله سکهی دا غناونه چې د کمکړی دا, دا, کم دا ول کو بدل کی الله دیا تعالی غفور رحیمه بهونکمه روبان و من تاب وامین صالح ار چا سو چوبه یو او اعمال کنه پای نویته به بشک د را الله تعالی تا ما تاب پر اگر څیز دوسرا ولذینا و چې د درو گواہی بنکې زمانه د جاهلیت کې ګوري خلا ټول رسوم د زمانه د جاهلیت دي زماګه کې تکبر سره غرزيدل دا د زمانه د جاهلیت دا, دا, دا, دا غي په مقابل کې صفت د مؤمنانو د زمانی د رشد ارا داري چا جزي دا رنګي جاهل سره چې به ملاو شنو درسته خبره به نکولہ زمانه د جاهلیت کې د په مقابل کې د مؤمنانو د صفت دا, دا, دا رنګي هغه بدشپې عبادتونه نکولہ الله رب العزت وای تاسو به کوي دا رنګي غي به اسراف کوو باز ډیر مسرفینو باز دا سوټي غي به ډیر زیات بخول کوو تاسو دا داس نه کوي دا رنګي شرقام قتل او غارتام دا رنګي زناما دا ټول هغه کیو دا رنګي د دروغ او ګوایي دام عاموا ما زمانہ د جاہلیت کې او ما مړه د مؤمن صفات بدای والذین کسان لا یشهدون زورا چگواینه کی د دروغو و اذا مروا حواله چتریگی بالله ہوئے ف لاغوا سبان الله لا بان مروا کراما تریگی د کراما په بچ بچ کې دو سرا کراما په عزت سرا چتلاب او فضولیات شروعی او د دنیا کې انهماک او اشتغال وی او اخیرت نا تغافل وی آغاز زائی بانده با دی زان بچ کئی او دا غینا بدا بچ بچ کئی دو دا دانا چلوی لی گیره دا او سوٹیر آغاز تر او منده وی نا آغاز کبانا کئی واللزی نا اتم سی واللله زینا سان اضازو ک رور کله چې پند وکلش د اللا پایتونو د پرې ګار دوی باندې لا می اخیر روالی نوګورزی کدی پهې باندې سوماوا او مییان نه کارو اوړاندو کنایا د ااز نه معڅ دی غې نه اراز نه کوئ چې دله پایتونو والله پ او ننسیت ورکل اراز پ نه کوئي دا نوای چې وي دای سلو وی. دابے نوے خیر دے کا نا دیتا ضرورت تے دا به پکې خیر ده کنا دیتا کې څه ضرورت ده دا څه نه وي بس هغه خېچو عقیده خدای الله قران کې دي واقیده هده وخت کې موجود دی او د دې د اسلام لپاره الله کتاب را لګلې وي والذینا نام صفات یقولون Walzina a kasanya kuluna ciwa eraeraba zamanga haana min a zuwa jina rakimlara zu da او wazurriya tinana a zu یای خولی دسترګو وجهالنانا لیل متقی نه ایماما او اوګر ځې منګه لیل متقینا د پانا د پرزګاراننو ایماما پشوا دا دووابهواړی ببییانې به د ځان د پارا غړیو او اولاد د به غواړی خو ببییانې بی داسې کوور تاون چې دस्سترګ یا خوالیوي کووم دارنګې بیوی بی دا سه اولاد داسې قرتایون چې دسترګو یا خوالې وی نه اهل اولاد او نه اهل بیبي بی اغه نه پنا غړې او دسترگو یا خوالې چې کمه بیبي بی دسترګو یا خوالې کمه بیبي بی فظفر به ذات دین تری باتی ادا دین والا غره کداغ چې کم ننو بس دل تر جی ورک دارنګې نیک اولاد آغه دې دسترګو یا خوالې اولاد آغه دې چې آغه دینداروی او نیک او تابدارو اللہ اکبر علامات د خوش قسمتی اغب یو سو دی علماء کرام ذکر کئی دا انسان د خوش قسمتی نخ یو سو دی یودا چه خضا دا موافق دا مزاجوی خزدا دد د مزاج موافق وی نو دا خوش قسمت سړی دی دویندا اولاده تابیدار وی نو دا خوش قسمت دی دریمدا چې دوستان هغه تابیدار او نیکان وی هغه نیکان او تابیدار وی دا چې روزگار دا وته په وطن په کلی کې ملاو شي دا خوش قسمت سړی دی الله اکبر آه بشو سخوش قسمتی لس کاله جې انګلند کې تیر کړو او راغله ما خزه مې لس کاله نه دلې پیسې ګټم تا پیسې سره ګټلې د دې نصاب फायदा شو الله اکبر او طله ما جی دوره دوره مې بار تیر او خوش قسمت اغه سره ده چې ګلګه باندې گزاره کوي او اکتفا کوي قناعت کوي په لګ باندې او دوری چې ما خام کمس کم, کم داسې راشي خپل بچو سره خپل خزې سره کینه او یوسو خوږی خبرو کې خپلغه آرام سره ژوند تیري دا خوش قسمته سره ده دا بد قسمتی چې باسو نو کوم د پاکستان نو کری نو کوم د دې ځای نو کری زمب بار بار غټه ما دا کوم وګټه کنه چې څومره ډیر وګټې نو بیا ودانه پاتی او لګ باندې خو چې د خپل بچو سره هر وخت ناز ته خپل کور والے سره ناز ته خوږی خوږی خبره ده دغه د خوشالۍ ژوند نه او بد قسمت سره آگے ده چغه زېده موافق د مزاج ني دا بد قسمته سره دي بل ا چې اولاد تابیدار ني بل ا چې نهکان دوستان او تابدار دوستان ني بلکې اسه وسره خو دي خو کوي او بل دا چې روزگار وته په بارب ملاوشي کلی کې روزگار ني دا بد قسمته سره دي دا خوش قسمتانه دي شيخ دشاپور افضل التراجم کده علامات ذکر کړې دي او اي داد دین افيري او گور ایسا عجیب دو آده ربنا حبلنا هی لبز ده بیر آده یا اللہ بس مفتو که راکنو زمنگا وز کی نشتا ده حبلنا حبا که منتا یا اللہ او من ازواجنا سا عجیب اللبز در آده ازواجنا کی زمیر زان تراجی کئی زمنگ ده نا مانه د چې زمونږ بي بی بيانوي زمونږا د بل چانوي که حالت د غيبوبت وینو چې زمونږ وي او يا الله بل ده چې په هر ز ازوا جنا ثابداري زمونږ وي خیانت نه کوي زمونږا خیانت ګري نه وي نا, نا د بل چانا نا زمونږ د بل چانا دا رنگي زريات نه کې اشارهسته جامه دواده چې بیا ذریاتنا داغینا اولاد عمره کې اولادوم یا الله نا زمنګوي دا سے نا چې د بلچا زماده خزې خیانت کړې او اغا اولاد راغلي نا نا نا نا نا ذریاتنا زمنګوي زمنګا الله اکبر او پدې کې د دعا کې قوت مردانتا هم اشاره شو الله اکبر قوت مردانتا مانسو بی بی را کی خو اولادم را کی اولادم زمنگئی نو چې اولادم زمنگئی نو اولاد چې ستاوین نو غیدب ستا ده لپاره قوت مردانا او هغه قوت پکاروی نو دا په کیمرالا له آزاد چې کده چا چې واد شوه او اولاد سمه نو او دا دعا وای ربانا حبلانا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین اللہ اکبر نو بیا بیا داغی اغا معاملہ با اللہ برابر ای او اغی با اولاد قرارینی بی اولاد با اللہ اللہ ورکی چی داوائی کسرت سرا او گورا بیا ذکر کئی قررت آئین کل کل چی بی بی بی دغه خطا عبادتاره وي خود د سترګو يا خپلې پکې نه وي د سترګو يا خپلن يا لاچ زم ما تابعدار ام وي خیانتم نه کوي بچیت امراکه خود د واړه د سترګو يا خپل لاله ورته چې زتیم خوشاله ام کله داسي وي الله اکبر لکه یو صحابیا ده الله اکبر د خاون انتهای زیاته فقوا خو غرااله او نبي عليه الصلاه والسلام توي زنم خوشاله ده سره ویدہ توه واه چې ماله طلاق راکې صحابه صحابه دا الله د پیغمبر د حکم عجیبت تابیو ډېر انتهایی دا صحابي مينو پاغه باندې خو هغه نو خوشاله انتهایی په مينو نکاح شوه ده نبی عليه الصلاه والسلام د توي طلاق ورکا هغه یا رسول الله چې دا نذا خوشاله نو بسما طلاق ته وري کوله چې دا کم ځای خوشاله يلته دیو کی صحابه دمر تابدارو د پختانو پشانتی بیلکی خرا ظالمان کافران اکثر پختانو بیلکی خرا جوحالا دا دینا چه بس که جنی نی خوشالا نو دا پلار هم دک کزای که بدی ورکوم د کزای که بدی ورکوم بس دا غذای بدی ورکوم که جنی نی خوشالا او اغا تنگی خودی خواون اغا زوان نکڑی فتزروها کل معلقا د هر کس ژوندۍ نه حق ادا کوي او نه چې کوم د داغي د خوشالۍ ژوند ګوري دارنګې دا د پښتنو کې چې له جبی دا, دا, دا, جب دا وینا غاني کوي خاندانونو نه پدې تاس نه شیدا ډېر غلط سيزون دي دا جبي ویناوشي د اما تعال درکلن چې جنې لویا شي اغه انکار وکي نو دیو بیا داسې کوي دا به نه بل سوکو کې دا به زما خځې داوم دکاس دا لوی د کفر خبره دا پدې باندې غوریات ساتي دا, دا سورۃ طلاق د سورۃ احضاب د سوره بقره د سورۃ نساء د دي حقوق او د نس قطع یو نه بالکل دا خبر خلاف کی او په دې سړی کافېګیږي په دې باندې سړی خو ورتاو شي دا نه چی بسګنی تخواي صاحب خپل غیرت سر کوم ایمان به نه بخلاش غیرت پام سرته نه کی او دې ایمان به بخلاشه ظلم ماو کی الله ظلم چاره نه کوي ظلم الله ګور ظالم کله کله الله مشرک کافر چې ځان له کوپر کې مبتلایغه فریدي او ظالم الله ګور بیا رانیوي لا تحسبن الله غافلا عما يمن الظالمون ظالم الله نيوي الله اکبر ااوله طلاق ورکو دا نه ګبل بیا اغا دومره مینو خدای الله د حکم خلاف نه کو اغه صحابي روایت کې رازي اغه صحابي چې کله په کملاره باندې د ده خذت لا څچ دولت طلاق ورکړ روان به او جړل به اغه با لا الله اکبر دیو په دې لار شي دا تیر شو جړل به د دستورونه به وښكيتلې خدای پیغمبر دو حکم خلاف نه کو دا الله دو حکم خلاف نه کو نو کله کله داسي چې یو طرف نه مينوي خزه به تابیدارې خپل طرف نه ني دا رایږي بلا زنانه د روایت کی رازي نبی عليه الصلاه والسلام سره اغلې دا زم ما خاون ډیر خساړلې خوزه په اسلام باندې دو کفر نه یریګم ما. انسان زما ور سره دا سي ډیر طبيعت نه لګي ډیر طبيعت مو شر لګي اسې نه چې زده نه فرماړی او کیږي او دنیا نه کافره شرت لاړه نشمه اغهام نبي عليه الصلاه را بیا است جدایرا استاد ايزتمندو دې حقوقو ډېر خیال ساتل غواړي ربانا حب لنا من ازواجنا وزریاتنا قرتا عین او ګور بیا ذکر کوي وجعنا للمتقين اماما پرون می ویلو وجعنا للمتقين اماما بی بی لرا کی دا غینا پسوی موږ د متقیانو امام وګرځي تکمیل د ایمان اغه نکاسره راضی تکمیل د ایمان انې کا سره راضی الله اکبر شیطان انسان اول په کوفریاتو کې راګری کوفر نه چې خلاصي شرکیاتو نه نو بیا انسان لگی شیطان لگی او انسان راګری په بدعاتو کې او چې کله د بدعاتو نام په اخلاص شي نو درېمه مرتبه د شیطان اغا پدی باندې چې شیطان دا هر به استعمالی چې د خزو د طرف نارآشي او انسان گمراه کړي شیطان چې کله وي دا هر سن نو امید شي نو بیا د خزو د جانب ناراضي او خزه چې کمنه د غریبانه انسان گمراه کړي د دیوا جنہ ان نصا ان النساء حبايل الشيطان دا درس د شیطان رسي دی رسي یو سړی که نه پړټی تروان نه نو پلاس کې خو بز مثلا لاس او دولس زیار ټانټې را واخلې څه رسی اولي رسی نو لوی ګیډه پکې ټللې شي نو چې شیطان کلا یوازې راځي کو دور اسنه شي کولې و چې کله خذ د ځان سره کی نو هغه لوی رسي پاره باندې ډېر خخه خله کو گمراه کړي عل، علامه رحم الله لوی بزرگ تر شوی دے لوی عالم تر شوی دے دا او کتاب دے تلبیس ابلیس دا شیطان مکرونا پرے بناو چلونا دے انسان سرا پاوی کاغذ داسے علماء ذکر کڑی دی چلو لوی لوی علماء لوی لوی علماء او ډیر نیکان نیکان خلق اگئی چ تبا شوی دی نو پدی باند بیا شیطان تبا کڑی دی چ چرتا بس پدا غ مرز باندے مبتلا کڑی دی چاله خزر وا تخست کړي بل طرف نه وایي گمراه کړي په دی, دی نه ننه کا پکاري چې د خپل اولاد په وقته باندې نه کا وکړي او چې په وقته ولا نه کوي هه سمشغل دياده علم کوي بل سواد کوي داغه مسروفيات دواجه ولا نه کوي اسف بیا بیا, بیا خبره ده لیکن اس به سواده نه او دا جوړول د خپل اولاد زندگی تباہ کول دي او چې خپل لور او بچي پده نیت باندې هی سارول چه مالدار رشتراشی نشای انورشا کشمیری دا ما نوالا تکریو فتیاتکم که دا را دا پا خپل بچو باندی دا کنجر توب زور دے او دا په زنا مجبورا کول دی چه مالدار رشتی تری سار کردی اولائی حلا دا خبر دا نمبر صفات چې پکې وي اولایکان د امبرغان یو جزاونا لغورفا بدله ورکړل شي لرا د مانو به ما صبر سبب دا چې د صبر کړه وایو لقاونا او استقبال به کول شي په د جنت کې تهیتاں په دعا سلام مبارک بادای سرا وسلاما او په سلامتیاسرا الله اکبر په سلامتیاسرا به استقبال کول شي سلام ده پرشتو یادخولونا سوره نهل کې ویلو پرشتي به په ده هر طرف ناراضي او تا به سلام علیکم طيبتم فدخلوها داخل شیدې جنت ته خوشاله شې خوشاله شې وایا لا قونا فی استقبال بک ولا شی فیا پدیک پد مبارک باد ای سارا او پر سلام سارا در طرفه پرشتونا خالدین فیها همه شب اید پد همه شب اید یوسیدون کی پد جنت کی حسونات ډیر حصہ ری دا جنت پزاید پزاع اعتبار دا زاید ای سارې دو و مقاما او حسنات مستقره ډېر هيسته نه ده جنت مستقره زایدې ساره دعا مقامه زایدو سه ده قل ما يا وبكم هوايا معنی ګني يا ترجمه کوم آسان نه سو قل ما يا وبكم سپر واکاي بكم په عذاب ستا سو باندي ربي رب لولا دعا اوكم کچارنه بلن ستا الله تعالی لرا په مسایب وکي الله اکبر کتا سو الله نبلله نو زما رب س کوي چې تا زما رب س تاسو به عذاب سفر واکي اوس په دل درکي خو تاسو رب لې نو دیو جن عذاب رستوشي الله اکبر قل ما يا به بكم وا سفر واکي سفر واکي بے کم اے بے عذابکم فا عذاب ستاسو باندے رب زمان اولا دولاکم کچرنہ بلن ستاسو اللہ لرا فقد کذبتم تحقیق سارا تاسو شرک اک اشراکتم فسوف یکونو لزاما فزردہ چشیب دا عذاب لزاما پیوست لزاما لازم دا عذاب بدر باندې لازمی چې شرک موکه لازمان بدل عذاب درکو او عذاب بدل سره لازمي سورہ فرقان مساله دا ذکر کولا چې برکت والے یو ولاده امتیازات د سورته سورۃ ممتاز او پدې باندې چې ذکر د خرګ نه یې پکې کړهو نہ صباح او سهرا دارانګي سورۃ ممتاز او پدې لفظ باندې چې درې پیرې پکې تبارک الذی ذکر کړهو درې پیرې تبارک الذی دارنګي صورت ممتاز هو پدې باندې چې لفظ د زواللت تاسو اوش مه رہی نو لفظ د زواللت و پېره ذکر کړکړه پدې باندې صورت ممتاز هو صورت ممتاز هو پدې باندې چې د قیامت پر از باندې پیغمبرې شکایت کړي د رب دربار کې اوایبا چې رب زما دې قوم استاده کتاب شاته غرزولو دارنګي سورت ممتازو پا دے باندے چھده قرآن بیانتے جہاد کبیر ویلی و جاہدهم به جہادن کبیر دارنگے سورت ممتازو پا دے باندے چھده کافر آمالو تے حبا اب منصور آویلیو دودھا علوزول شوی دارنگے سورت ممتازو پا دے باندے چه ظالم مشرک د قیامت پر اس با پخ لاس باندې چونه لګي دارنګي صورت ممتاز هو پدې باندې و توکل علل حي الذی لا يموت فاجوندې ذات باندې باروسوکا دارنګي صورت ممتاز هو چې لب ظلہ لا لب د الله شپگ پیرے ذکر کڑو دا پارا دا رد شرکو آیات لمبر دریم کې لا لا لا رد شرک دا پارا شپگ پیرے لفظ دلا ذکر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم مم تلک آیات الكتاب المبین لا سور شعرہ مکی صورت ترتیب د قرآن کریم کے پا گشتم ده پس ده سوره فرقانا اللہ و اکبر او ترتیب د نزول کې او سلوی اختم ده سیمتال اسلم بر پنس ده سوره واقعی نا ارابد ما قبل سورت سرا پا گنو جو بانده ده آل تام ترغی بلال قرآنو نو دلتام ترغیبل القران الله اکبر دا رنگالته نبی علیہ الصلات والسلام ته خلکو سوی جادوگر آیات لمر اتم کیو نو دلته کی وای موسی علیہ الصلات والسلام ته جادوگر ویلو خافا کی گما حالو کا کا حالیو کا حال موسی استحال په شاند حالت د موسی علیہ السلام نه اغا تے جادو گرویلو نو تمہ خاپا تاته بام جادو گروی دارنگی حال تے وی نبی علیہ السلام تے جادو گرویلو لکاتم کے نو دلتا وی شویب علیہ السلام تے ام جادو گرویلو آیات لمبر پین ساٹھ کے برا شی خاپا کی گا ما خاپا ما حالو کا کا حال شویب حال استاد پشانده ها لد شویب ده پتا بانده باهم دا الزامات لگی بل ربد دا لا اسعالکم آلیه من عجرین اوی که نمخ که سور فرقان کیوی زتان سنا پا دی بانده سمس دورین غوارما آیات لمبر ستاون که قول ما اسعالکم آلیه من عجرین سمس دوری دن نغوارم پا دی بیان نو دلتا پینزا پیر داوائی چهار پیغمبر دغه چاولیدا لا اسالکم ما اسالکم عليه من اجرین ذو تاسو نسوسوال نو کوم په دی باندې دا رنګې حال تکې سوره فرقان کې مزاق د مشرکینو ذکر کړه ندلتا نبی علیه الصلاۃ والسلام لا تسلی ورکې په واقعیاتو د انبیاء باندې دای دې ټوکې کې تکلا دیشي چې سوره کې دخه پکېګا ما په فانو سردا شيوي دي دارنګي عربتي اسمي هغه اوس مونږ ذکر کړکې نامه کې لګو الله اکبر راولېږي په مونږ باندې فرقان دېده پارا چې نو شومنګا په شاند داود سوره نو بازي اساتذه کرام اغي ذکر کوي چې داود سوره دا دا چې کوم د سوره قران او دا په باندې ترقيده چې برکت اچون کوي او الله دې لګین شیخ د پنځفیر مدذل ول عالی اې ذکر کوي داود سوره دا اکرام المؤمنین وإهلاك الجاهدين والتسلي للنبي بالواقعات السبعه ده دا سورۃ داوودہ د دا مومنان او عزت او هلاک اول د او تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا په واقعات السبع او باندې او واقعات باندې تسلی خلاصہ د سورۃ سورۃ د ر بابونه اول باب تنهم نمبر آیات پورے او پای کې اول ترغیب ال قران بیا آیات کې تسلی او بیا زجرونا منکیرینو ته او بیا دلایل عقلی دوه ماو د آیات نمبر 191 پورے تر هغه پوری دی او پاره کې تسلی نبی عليه الصلاه والسلام تا او رد د شرک په تب فل برکات په واقعیات سبع وسره و واقعات ذکر کړي او اغه سرار رد د شرک فل برکت کړي او تسلی نبی عليه السلام لور کړي او د موسی عليه الصلاه والسلام په واقعیا کې سلور احوال چې په موسی عليه السلام راغلو اغه ذکر کړي بیا درین باب ده ایک سو بہانوے لمبر آیاتنا تر اخیر ده سورت پوری او پاگئی کی اول ده صداقت ده قرآن کریم پر لس احوالو بانده لس احوالو بانده بیا ده دو سو لمبر آیاتنا ده دو سو نو پوری زواجر دی زجرونہ رٹنی او 1210 او 224 کې دو سوالات او دغې جواب او اخیره کې 15 امور او اوامر چې هم تعلق دي د ټول صورت سره 15 اوامر الله اکبر ا ذکر کوي او د او د صورت ا اکرام د مؤمنینو او ہلاکت د جاهدین چې سوق منکر دے اب ہلاکوما طاس میم یاو قال دا طاس میم مفسرین کرام ذکر کوي ہوا اسم من اسماء الله تعالی لک خاصن وای دا طاس میم دا د الله تعالی د اسماء ونایو نمده یا نمد دا اللہ دا یادا چه دا مراد تیدا دے طعا نا مراد اے اقسمو بی اکبر او دا سین نا مراد سنائی او دا میم نا مراد ملکی ہی اکبر ذقہ سمکو ما بی طولی ہی اکبر دعا ذات پا تولاو بلندائی او داغا پا بادشاہی بانده قسم کو ما اللہ اکبر بار کیف اللہ پوئیگی پا مانا دیو روفو تکه آ تول کتاب مبی دادي یت للقرآن ترغي بل القآ دادي ياتنا د کتاب سرګنده اون کې لا لکه باخون نبساک تسللی شاده چې تاله کوون کې د خپل ځان دپاره لا کوو ممنین پهې باندې چېې مومنان ان شااءونهزیلالههم ب تسللي ان شا ک چرخواه حمنګه را بلليګګه پهد باندې منه س د بانا آ تا نو یو داې نه خا چې شي بهغا سټونه دديله خانا یاو نخواه چې شیبا سټونه ددی غې تهخوااض نه اجز ذکر کوون کې ځکر د سټونو مراتې نه خاوندان د سټو ماه سردارانو دا لوول خلکډته معجزز شي خدا داې زه کوم نه ولې زګوره امتحان کوم وله کلللیبللو کوم سه ماده کېلو. ما یادتی مو إلا زجر په را بندې مایاې مو رارض دی تاته منځکرې د سر قسمه یتناار طرف د مح حبان با شنا مودس نه الله کا دومه ګرويدي دهغېنا موریزون مخړون کې فقد او استزا کې یو درروژتیا کويته کیک سره دی نسبت د دررو وکو په سر دا خبر او انجام د غڅوکاننودي ستاون چې د یغ پوور ټوکې کولی دلیل عقلی آوالا میاراو آیا غو آئی دای غو ننکڑے آغاز ما کم امبتنا فیا من کل زوجن بہی جو چسو مرا توکا ولی دی منگا من کل زوجن بہی من کل زوجن کریم د هر قسمہ گیا خیستنا خیستا خیستا گیا گانے دا مو پکرا توکا ولی دی بے شکا ان نفی ذالکا لا آیا دا سے آیا تو دا پدی صورت کې اتا پیرے رازی اتا پیرے او بیا بیا وای لایو مې زل پدی کی ها مها ابرته و ما کان او ندی اکثر د دینه ایمان راوونکو بشکا ربستا لهوا خام ها زور ورده په انتقام د دشمن باندې ار رحیمه خو مهربان ده پر سوالود خیر باندې خیر رسای الله اکبر درا دا ثابت دی چې دا ود صورت اکرام المؤمنین او اهلاک الجاهدین نه دا داودا و اذنا دا دویم باب او حواله واقعيات موسی عليه السلام او په دې کې اول حالت په موسی عليه السلام او دا ود ولسم نمبر آیاته پوری او واقعا مرارن تفصیلن ته را شو دا و اذنا دا ربکا او ار کلا چې واځو کربستا موسی عليه السلام تا